היפופוטם מבצע ההיפופוטם מתחיל מעכשיו כל אחד יכול להשתתף ולזכות במבצע היפופוטם השתתפו וזכו בחופשה מדליקה בחוץ לארץ וגם בטלוויזיה צבעונית שימו לב, ההשתתפות במבצע אסורה על עובדי הרדיו oh ההשתתפות אסורה גם על עובדי משרד פרסום בודניות אבל למה? מה? אני עבדתי שעות על וגם על אנשים שיש להם כבר טלוויזיה צבעונית מה עם יש לי? מה קרה? אז מה עם יש לי? על משפחות כהן? בואו! לוי? מזרחי? איזה אחי גמר ופסטה פיש זה אני, הם לא רוצים שאני אקבל. ההגרלה תערך בפיקוח רואי חשבון, לכן אסור לחברי איגוד רואי החשבון להשתתף. ונשותיהם. לאנשים שהשם שלהם מתחיל באות ל', לא נתבונו, לא רוצים את זה. בוכשי אורות, דוגמניות שסרחו, פיראטים, עובדים ביצים. לכל עובדי רשות הנמלים והרכבות, לא כולל תחנת נהריה, שלח לך לך, אדוני. לעובדי תחנת נהריה, וואלה, ואתה שם שמורג גפיים. היפופוטם. נוספים, תוכלו לשמוע באתר האינטרנט של היפופוטם. היפופוטם, co.il.